Відень, 1996 Іноді я змушений казати, що не люблю Відня. Можливо, тому, що моє перше зіткнення з ним виявилося травматичним. У середині 90-х років я наївно вважав, ніби Відень – це наше все. Пам'ять і надія, альфа і омега культурний пароль і таємна столиця. І в ньому, безумовно, живуть люди, здатні найкраще зрозуміти всі ці проєвропейські борсання самотньої риби, викинутої на невдячні береги вічної недоукраїни. І вони, ці красиві й мудрі віденські люди, безумовно цю рибу в її борсаннях підтримають, розправлять її судомлені плавники – і випустять її на вічну забаву в солодких водах Дунаю. Я лише вишлю їм кілька сигналів, наприклад, скажу «Лемберг, Черновіць», а вони на це «Я». Тоді я скажу їм Захермазох, Мазох, Йозеф Рот», а вони «О, я, я». І коли я нарешті скажу їм «Франко, Стефаник, Василь фон Габсбург», вони просто впадуть в екстаз бо всі ці сигнали для них – наче екстазі. Я не міг не любити Відня, як ви розумієте. Я любив його з відстані і цікавився у щасливців, котрі в ньому вже побували, як називається у Відні місця, де, звичайно, скупчуються повії. Я чув у відповідь «Маргаретен Гертль. І це було супер. Маргаритен пояс. Я готувався до першого побачення з Віднем, але воно ніяк не наставало, тож я любив його все більше, поки не потрапив до нього вперше. Був, здається, листопад, але все ще теплий, і я повертався домів із Зальцбурга через Краків, жодним чином, навіть із причин суто географічних, не в змозі оминути відня. У мене було на нього сім або й вісім годин. Насправді цього багато, а не мало. Багато хоча б тому, що на Відень будь-якого часу замало, навіть вічності. Так, принаймні, сказав Прохась Юрко. Він того місяця жив у Відні і зустрів мене з потяга на Вестпангофі. Зустрів, а потім так і сказав, що на Відень будь-якого часу замало. Як і на людське життя. Можна було і не починати. Все одно буде замало. Але ми почали. Ми почали з того, що здали мій багаж до камери схову. Але вже на іншому вокзалі, на Зюдбангофі, звідки увечері я мав рушати до Кракола. Усім, хто поневірявся в дорозі, має бути знане це відчуття легкості, коли позбуваєшся багажу і звільнений пускаєшся на тихе полювання ніколи не баченими околицями. Отак і мені того дня все само собою стелилося до них. Палац Бельведере, дом, грабен, кафе Грінштайдл, Хофбург. витріщені один на одного помпезні музеї-близнюки, Марія Терезія між ними, Сецесіон, Святий Карл, кафе Штайн, Штайнер і Айнштайн, Фройд, Фрід, Хофман. І Гофмансталь, Сталь, Гуго, Гуго Бос, Марія Гільферштрасе, Нашмарк, Нестрой, Бургтеатр, Університет, Ріхард Георг Пляшка, його ректор, ще якісь театри, а також Сергій Аверинцев, музеї, кафе, кафе-музеум, опера все. Ще того ж дня у Відні я дізнався, що місцеве жіноцтво наділене мішаним типом угорсько-словенсько-італійсько-сербо-хорватської краси. Другим відкриттям стало те, що в моду саме входить оголення животів з пупцями, але на той час цим прийомом користувалися лише дівчата з добре тренованими і засмаглими червними м'язами. Коли опери на нас раптово ніби фантом, Спустився вечір. Разом з ним зійшло усвідомлення, що годину вибило, і мені вже дуже бажано птахом линути на вокзал до того ж якомога швидше. Ну якби ще не багаж у камері схову, то можна було б і наступним трамваєм, а так обов'язково цим. Ним і тільки ним. Уперше за весь день і в останнє у Відні я був без квитка. Якщо б я став його купувати, то втратив би трамвай. Той і тільки той. Трамвай називався дивно. Де? Ми рішуче увірвалися в нього і впали на перші ліпші сидіння. На Пляц Юрко сказав, що звідси вже тільки сім хвилин. Це тішило. Ми встигали. Ці сім хвилин убили мою любов до Відня, і перетворили її на свою протилежність. А що є протилежністю до любові? «Протилежністю до плоті є камінь», стверджує Рафаель Урвайдер. «І я з ним погоджуюся». Звичайно, контролери. Вони, мерзотники, з'явилися десь поміж Гусгаусштрассе і Плосгассе. Кілька годин тому... Ми з Юрком мимохідь торкалися цієї теми. Він розповів, що штраф у Відні становить якісь аж 600 шилінгів, добрих 50 баксів на наші гроші. Місячний проїзний квиток коштує приблизно стільки ж. Юрко придбав собі такий місячний і тепер дико про це жалкує, бо ніхто і ніде жодного разу нічого не контролював. І йому соромно, за свій конформізм та викинуті на вітер гроші, тож він усе ще сподівається, що хоча б одного разу ці мерзотники таки виринуть з-під землі, і йому вже не буде мучительно больно за безцільно витрачені кошти. Мабуть, вони врешті почули його підсвідомий поклик. Обидва в уніформах, обидва в окулярах. «Добра не жди», – пригадався мені Шевченко. Хоч якраз його стосунок до Відня радше ніякий. Чим можна обґрунтувати відсутність у людини квитка? І як це обґрунтувати, якщо в людини від несподіванки відібрало рештки німецької мови? «Я не знав, я не знав», – по-дурному повторював я. І «Іхабе ніштке вуст!» Він – гість у Відні. Приїхав лише на пару годин. Розважливіше за мене вигороджував мене Юрко. Він не знав, бо він думав, що квиток дасться купити в трамваї. Це вже була цілісна логічна версія, справжня відмаза. Я гість, я гість, я почесний гість у прекрасній столиці моїх австрійсько-підданих пращурів. Я здатен читати в оригіналі рільки. Я перекладаю Фріца фон Герцмановський Орландо, Лемберг, Черновіц, Захер Мазох Йозеф Ротт. «Франко Стефаник Василь фон Габсбург!» На мить мені здалося, що я врятований. Зараз вони урочисто від імені всіх державних службовців Австрійської республіки привітають мене у столиці історичної батьківщини і побажають гарної дороги домів у благословенну провінцію. Нас єднає більше, ніж роз'єднує, і ми встигли стужитись одні без одних. Але всі ми передусім європейці. От що найголовніше. Я повірив, що вони повірили. Це коли один з мерзотників гогняво перепитав. Гість. І він може це довести? Має документ? Я радісно подав йому свій паспорт. До речі, тоді ще з молотом і серпом. За вікнами трамвая проплив палац Бельведере, з якого все так чудово почалося. Контролери виявилися фашистами. Один з них повертів мій паспорт. «Румунія? Албанія?» Сховав його собі до кишені і задоволено сказав. «Продовжимо у поліції». Таким чином я тепер уже справді попав. Найгірше, що я таки не мав при собі майже ніяких грошей. За 10 хвилин відходив мій потяг. О півночі закінчувалася моя віза. Можна було вчинити з ними бійку і на 10 років потрапити до в'язниці. Швидше за все це був би пенітенціарний заклад особливо суворого режиму у Кремсі-Штайні, земля Нижня Австрія. Про існування його я дізнаюся щойно через десятиліття. Юрко таки врятував мене, в останню мить умовивши їх прийняти від нього 50 баксів. «Яка ще квитанція? Не треба квитанції!» – кричав він. «Дайте нам уже йти, ми втрачаємо потяг!» Але садисти все-таки педантично виписали її. Літера за літерою, звіряючи моє дикунське румунсько-албанське прізвище з тим, як воно вписане у паспорт. Вони тягли задоволення з усіх сил. Уже не в трамваї, а на зупинці перед вокзалом. Вони підраховували, множачи на папері у стовпчик, скільки австрійських шилінгів становлять 50 американських доларів за офіційним курсом. На щастя, доларів вистачило. Свій паспорт я отримав разом зі знущальною квитанцією. Вони виконали службовий обов'язок і, здається, навіть побажали мені гарної дороги. «Геппі енд» полягає в тому, що на потяг я таки встиг, учепившися за останню підніжку останнього вагона. Юрко залишався на пероні. Мені йшов 37-й рік, і жоден пес у Відні не хотів знати моїх думок та сподівань.